Ia culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 303 Astfel, în paranteză conform jumare punct Teodorides se scrie t -h e cu accent ascuțit O-D-O-R-I-D-E cu accent grav S închid paranteza în lucrările sale de fizică Ioan se scrie I-O-A-N-N-S, Filoponos, se scrie p h i l o p o n -O s În paranteză, secolul VI, paranteza, autor al unor lucrări de optică, de matematică, al unui tratat despre astrolab și al unei teorii a lumii. În paranteză, al cării prim element este monada, paranteza, întrezărește oarecum comentându-l pe Aristotel, teoriile asupra mecanicii a vidului și a mediului conceptul de inerție, motiv pentru care a fost considerat de unii istorici ai științei un precursor al lui Galilei. Matematicianul, inginerul și arhitectul Antemios, se scrie a n t e m din Trales, se scrie t s în paranteză secolul VI, însărcinat cu reconstrucția Bisericii Sfânta Sofia, a folosit calcule matematice în construirea cupolei acesteia, se pare că el a fost primul care a demonstrat științific posibilitatea de a construi oblinzi incendiare, în paranteză invenție atribuită de tradiție lui Arhimede, închid paranteza, nu prin oblinzi sferice concave, ci printr-o ingenioasă combinație de oblinzi plane. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Rezultatul atribuit lui Arhimede va fi obținut prin procedeul preconizat de Antemius în 1747 de Buffon, se scrie b -U -F -F -O -N, care a combinat 168 de oglinzi plane, în paranteză conform P-Mare punct Brunet, închid paranteza, încheiat notă 1. La Antemios găsim și prima mențiune a oglinzilor parabolice, Georgios, Pachimeres se scrie p a -c -h y m -e -r -e -s, în paranteză 1242, circa 1310 închid paranteza, rezolvă printre cei din tâi probleme nedeterminate de gradul întâi și formulează observații privind teorema pătratului ipotenuzei. Pentru prima oară în Bizanț, Maximus. La Nudes, în paranteză 1260-1310, închid paranteza, folosește în calculele sale cifra 0 și cifrele ghilimele arabe, închid ghilimele, în paranteză, de fapt, împrumutate de la arabi de indieni, închid paranteza. Filozofului și astronomului Teodoros se scrie t -h -e -o, -d -o, -r o s metochites, se scrie M E T, -t în paranteză M. Punct, 1332 închid paranteza și se datorește introducerea la Constantinopol a astronomiei științifice eliberată de fanteziile astrologiei. Nikeforos se scrie nu I capa E, -e O, -o Gregoras în paranteză, secolul XIV, închid paranteza, a calculat data a două viitoare eclipse. În paranteză, calcul care s-a confirmat, închid paranteza, și a elaborat un proiect de reformă a calendarului. Elevul său, Isaac. Argiros se scrie R-G-Y-R-O-S în paranteză secolul XIV, închid paranteza, a scris utilizând surse persane, lucrări de astronomie, iar ca matematician un tratat despre extragerea rădăcinii pătrate și un tabel de rădăcini pentru numerele de la 1 la 102 exprimate în fracții sexagesimale. Preocupările învățaților bizantini privind domeniile fizicii, chimiei și științelor naturale n-au dus la rezultate care să se ridice mult deasupra nivelului de lexicoane, descrieri, compilații extrase din autori antici sau notații de observații directe, practice. Astfel de lucrări sunt cele compilate după istoria animalelor, a lui Aristotel, sau descrierea geografică a lumii în spirit teologic creștin, nu în spiritul Ptolemeic al lui Cosmas, Indicopleustes. Se scrie indikap în paranteză secolul 6, închid paranteza, conținând observații proprii privind agricultura, pomicultura, viticultura și zootehnia, sau numeroasele lexicoane, conținând descrieri de plante medicinale sau lucrările unor medici care inventariază animalele veninoase și paraziții omului și ai animalelor. Uneori, descrierile de animale și păsări sunt redactate în versuri, ca în lucrarea lui Manuel. Files se scrie phâilui S, în paranteză 1275-1345, închid paranteza. Alteori animalele sunt asociate cu anumite semnificații simbolice religioase, cu vicii sau virtuți, lucrări de felul fiziologului foarte apreciate în mediul Bizantin de unde s-au răspândit și în Occident. În general, însă asemenea lucrări de zoologie, botanică, mineralogie prezintă un interes științific foarte redus. Numeroase tratate de alchimie au fost redactate la Constantinopol, mai ales în secolele 10 și 11. În paranteză se știe că încă din secolul VII, majoritatea alchimiștilor erau din lumea bizantină, închid paranteza. Între acestea, primul loc îl ocupă Crisopeia, se scrie Ea, în care renumitul filozof și enciclopedist Mihail Pselos descrie metodele recomandate pentru a transforma metalele în aur. Alchimia era cultivată și de astrologi, iar astrologia și de alchimiști. Demne de nede menționat pentru contribuțiile lor originale bazate pe observații și experiențe personale sunt operele medicilor bizantini, îndeosebi ale acelora care se formaseră la școala de medicină din Alexandria. În general, medicina bizantină folosește și surse orientale, în paranteză siriene, arabe, armene, persane, închid paranteza, dar în primul rând se inspiră din operele marilor medici antici, Hipocrat, Celsus, Rufus și Galenos. Practic, interesul său s-a concentrat în special asupra simptomatologiei, diagnosticului, igienii alimentare și tratamentului farmaceutic. Primul medic important al Bizanțului, Oribasos din Pergam, în paranteză 325-400, a compus compilând din lucrările lui Hipocrat și Galenos, o vastă colecție medicală în 70 de cărți, în paranteză din care ni s-a păstrat cam o treime, închid paranteza. de un imens succes s-a bucurat lucrarea sa destinată marelui public un manual de terapeutică și dietetică intitulat *Euporista*. Marele medic bizantin al secolului al VI-lea a fost Alexandros Trales, în paranteză fratele arhitectului Antemius, închid paranteza, la care un simț viu al propriei experiențe clinice prevalează net asupra respectului exagerat față de tradiția galenică. Tratatul său de medicină generală, în paranteză patologie și terapeutică, închid paranteza, a cunoscut o difuziune excepțională, fiind tradus în latină, arabă, ebraică și o faimă constantă în occident de-a lungul evului mediu practician cu o vastă experiență, în paranteză, a făcut și multe călătorii practicând medicina în Armenia, Tracia, Nordul Africii, Italia, Galia și Britania. Închid paranteza, Alexandros observă atent, descrie cu destulă precizie maladiile și indică tratamente ale bolilor, sistemului nervos și ale celui respirator. În paranteză, descrierea pe care o face pleureziei este cu totul remarcabilă, închid paranteza, ale tubului digestiv, gutei, paraziților intestinali, în paranteză indicând vermifuge eficace închid paranteza, și altele. În vasta enciclopedie medicală a lui Etios, se scrie A.E.T.I.O.S. din Armida, în paranteză 502-575, închid paranteza, medicul de curte al lui Justinian, ghilimele, găsim primele încercări de localizare cerebrală a maladiilor nervoase, un studiu oftalmologic destul de dezvoltat și un important tratat de ginecologie. În cartea, 16, în care este descrisă printre altele și operația de cancer al sânului, închid chilimele, în paranteză, jumare punct, Teodorides, închid paranteza, remarcându-se printr-o independență de gândire față de medicii antici și punând la contribuție rezultatele experiențelor personale ale autorului lor, lucrările lui Paul din Egina, în paranteză, secolul 7, închid paranteza, foarte curând traduse în limba arabă și influențând medicina arabilor în domeniile chirurgiei și obstetricii, cuprind ați aproape exacte cu privire la cancer, dând și o bună descriere a litotomiei. Gilmele Paul din Egina preconizează folosirea cauterului în tratamentul abcesului ficatului. Tehnica operatorie recomandată de el în cazul herniei inginale a rămas clasică până către sfârșitul secolului al 18-lea. Închid Gilmele, în paranteză idem, închit paranteză. În Bizanț, studiul medicinei nu era rezervat doar viitorilor medici, de aceea neprofesioniștii ca Mihail Pselos sau Ana Comnena, vezi notă 1, nu se considerau a fi mai puțin cunoscători în ale medicinei decât medicii de profesie. Citesc notă 1, care a putut într-adevăr să dea o descriere surprinzător de exactă a bolii și agoniei părintelui său, în paranteză -mic -mic punct, Alexiada, cartea A15, capitolul 11, 3, 19, închid paranteza, încheiat notă 1. Toți marii medici ai Bizanțului își bazau diagnosticul și tratamentul pe principiul justei proporții a celor patru umori ale corpului omenesc, în paranteză, sânge, flegmă, bilă galbenă și bilă neagră, închid paranteza, și a celor patru grade de sec, umed, cald și rece, ghilimele. Calendarul popular de regim alimentar, care ordona regimul după fiecare anotimp, a fost alcătuit potrivit unei interpretări grosolane a acestor principii. Rezultatul principal a fost o tendință generalizată pentru gută, boală foarte răspândită în Bizanț, închid ghilimele, în paranteză, sâmare tâmic punct, runciman, închid paranteza. Medicii prescriau repausul, efectele mesajelor erau cunoscute, iar medicația pe bază de plante medicinale era atent studiată și recomandată. Vezi notă 1 Citesc notă 1 La țară, mortalitatea foarte ridicată era cauzată de denutriție. Carența de proteine și lipsa de igienă predispuneau la epidemii, ca glaucom, tifos, variolă, diferite forme de epilepsie și altele. Foarte răspândite erau pleuritele, angina, bolile reumatice și mai ales la orașe, bolile venerice. Încheiat notă 1 Asistența medicală constituia o preocupare susținută. Împărații și nobilii fondau spitale, totdeauna atașate pe lângă o mănăstire, în care și oamenii săraci aveau posibilitatea să se interneze. Armata avea un corp medical propriu, iar marile instituții de caritate aveau infirmieri pricepuți. Existau și femei medici care se pare că exercitau numai în spitale s-au păstrat statutele de organizare și funcționare ale unui mare spital, fondat de Ioan II Comnen, în 1112, atașat mănăstirii Pantocrator, care ne permite să cunoaștem modul de funcționare al unui spital din Bizanț la această dată, în paranteză căci desigur că spitalele mai mici erau organizate mai mult sau mai puțin, la fel chiar dacă la o scară mai mică, închid paranteza. Spitalul avea 50 de paturi, plus o ambulanță pentru bolnavii din afară, era organizat în 5 secții, chirurgie, în paranteză 5-4, închid paranteza, ginecologie, în paranteză 12-4, închid paranteza, o secție de boli acute și foarte grave, în paranteză 13, închid paranteza, și două secții pentru afecțiuni obișnuite, în paranteză, fiecare cu câte 10-4, închid paranteza. Spitalul avea un personal de 10 medici bărbați și femei, în paranteză câte 2 de fiecare secție, închid paranteza, 8 asistenți și 8 asistente, în paranteză călugărițe, închid paranteza, 8 bărbați și 2 femei ca personal de serviciu, 3 chirurgi și... Doi patologiști diagnosticieni În sala de consultații Serviciul de noapte era asigurat de asistenți În paranteză probabil studenți Care se pregăteau să devină medici Închid paranteza Pentru cazurile grave se făcea un consult de doi medici Medicii făceau vizita zilnic Și controlau mâncarea bolnavilor întreg personalul era salariat Iar la anumite sărbători primeau gratificații La internare bolnavii primeau Lenjerie și haine curate Efectele lor personale li se restituiau Spălate când ieșeau din spital pe lângă spital funcționa o farmacie condusă de un ghilimele farmacist șef închid ghilimele, secondat de cinci ajutoare, de asemenea o etuvă, o baie, o brutărie și un azil pentru 24 de bătrâni incapabili de muncă. Personalul spitalului n-avea voie să părăsească Constantinopolul. Alături de spital funcționa și un fel de școală de medicină pentru fiii medicilor din spital, care se pregăteau să îmbrățișeze profesiunea. Tatălui. În capitală erau mai multe spitale. Ana Comnena vorbește de un spital atât de mare încât pentru a-l putea vizita era necesară o zi întreagă. În paranteză, conform dămare punct se scrie hâie S. E. n punct Runciman închid paranteza. S-a spus și este adevărat că genul bizantinilor s-a manifestat mai mult în realizări practice decât în teorii, numai că informațiile noastre în acest sens sunt prea puține, întrucât bizantinii s-au ocupat în scrierile lor de strategie militară și numai rareori de chestiuni tehnice. În orice caz, contribuția lor originală în tehnologie, cea mai importantă este invenția. În paranteză de către arhitectul sirian Kalin se scrie capa a l câ i, -n -i -o -s, în jurul anului 670, închid paranteza, a ghilimele focului grecesc, închid ghilimele, compus pirotehnic cu aprindere spontană de var nestins țiței, bitum și sulf, aruncat printr-un tub metalic, iar din secolul IX și în grenade de mână. Mașinăriile de asediu construite de bizantini sunt descrise în lucrările lor, în paranteză din secolul X și XI, paranteza, compilate după autori eleniști. Din secolul IV construiesc apeducte în stil roman, care aduc apa prin țevi de plumb. Lucrări de tehnică remarcabile sunt cele vreo 40 de cisterne din Constantinopol, în paranteză cea mai mare cu o capacitate de 82.400 metri 3 Închid paranteza. În majoritate acoperite de o perfectă etanșeitate, tencuite cu un mortar special. În paranteză din var, praf de cărămidă, câlți de bumbac, totul acoperit cu un strat de var și ulei. Închid paranteza. În materie de textile, imprimeurile apar aici în secolul 6. Tehnica mozaicului atinge în Bizanț un nivel superior tehnicii romanilor, prin întrebuințarea cuburilor de dimensiuni și forme diferențiate. Culorile sunt mai bogate obținute prin întrebăințarea oxizilor și sărurilor metalice, în paranteză de cupru pentru albastru, de crom pentru verde, etc. Închid paranteza. Ofebreria bizantină atinge perfecțiunea. Majoritatea obiectelor de acest gen sunt incrustate cu pietre prețioase cu email sau filigrane de aur și argint, tehnică împrumutată de la popoarele islamice perfecționată în Bizanț de unde se va transmite în Occident. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Tipic pentru orfevreria bizantină este emailul Cloizone. Ghilimele, pe placa de fond, în paranteză de obicei de aur, închid paranteza, se sudează pe traseul unui desen lamele subțiri puse în muche, înalte de 1-2 mm, delimitând alveole în care se varsă emailul, închid ghilimele, în paranteză jumare punct Teodorides, închid paranteza, încheiat notă 1. Figură, pagina 303, reprezintă o poză. Bazilica, sumare punct Apolinare, se scrie Ap lui in Arie. În clase se scrie câ A -S -S E, secolul 6, Ravena. Încheiat figură. Figură pagina 305. Reprezintă o poză, detaliu de pe un sarcofag. Să mare punct Apolinare în clase, Ravena, încheiat figură. Filozofia. Faptul că profesorii de filozofie ai universității imperiale erau laici, iar nu proveniți ca în universitățile din Occident, dintr-o ambianță monahală a favorizat cultivarea tradițiilor filozofice ale antichității grecești. Dar mediul social și cultural bizantin era puternic dominat de inderogabila ideologie religioasă, încât gândirea filozofică va aduce în dezbatere, în paranteză și pentru a le da o argumentare, o bază filozofică, închid paranteza, idei, probleme, concepții creștine, servindu-se din ce în ce mai multe de ajutorul filozofiei grecești. În prima perioadă a filozofiei bizantine, cea din tâi remarcabilă personalitate este Ioannes, profesor la Universitatea Imperială și erudit comentator al lui Aristotel în opera sa principală despre eternitatea lumii, Filoponos susține cu argumente nu teologice ci împrumutate din filozofia lui Aristotel că lumea nu este eternă, că creația este în întregime situată în afara substanței divine, că sufletul odată separată de corp își duce viața singur, că îngerii sunt substanțe fără corporalitate, că Dumnezeu se prezintă în trei postaze de natură comună, dar fiecare formând o persoană distinctă, etc. Gândirea sa este aceea a unui savant structural laic, nu lipsită de influențe platonice și stoice, dar nici de o atitudine critică față de Platon, Aristotel și Proclus. Prin lucrările intitulate Teologia mistică, despre ierarhia cerească, despre numele divine și altele, atribuite episcopului Atenian din secolul I, Dionisie Arepagitul, se scrie A, R, E, O, P, -A -G -I -T -U -L, în paranteză, în realitate însă datând din secolul VI, închid paranteza, Mistica creștină va fi impregnată de ideile neoplatonice ale lui Proclus. Operele acestui pseudo-Dionisie constituie una din primele încercări de a construi un sistem filozofico-teologic potrivit căruia Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât prin Sfintele Scripturi, dar acestea sunt interpretabile numai de intelectul nostru, care este imperfect ceea ce înseamnă că esența divinității este inaccesibilă inteligenței umane, că singurul mijloc de a te apropia de divinitate este să negi tot ce se poate spune despre ea și că singura cale care conduce la Dumnezeu este extazul. În această ordine de idei se situează doctrina mistică a lui Maximus, supranumit mărturisitorul, în paranteză circa 580-662, închid paranteza, autor al unui imens număr de scrieri de o mare varietate de subiecte, Sufletul, susține Maximos, este nemuritor, simțurile neînșeală, senzația nu duce la cunoaștere, ea nu este decât un organ, în paranteză irațional, închid paranteză, al sufletului. Lucrurile sunt comprehensibile numai din momentul în care sunt percepute de inteligență care este partea rațională a sufletului. Omul poate ajunge la comuniunea cu Dumnezeu nu prin rațiune, în paranteză nos, se scrie în nous, închid paranteza, ci numai pe calea inteligenței, în paranteză logos, închid paranteza, prin temperanță, asceză, iubire și rugăciune, prin scotus. Eriugena, se scrie R-I-U-G-E-N-A, care îl numește ghilimele filozoful divin închid ghilimele, ghilimele a tot știutorul ghilimele, etc. Maximus, mărturisitorul a fost, în paranteză, împreună cu pseudo-Dionisie, închid paranteză, inițiatorul speculației mistice în Occident. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Un succes extraordinar în mediul monahal, dar și în afara lui l-a avut scara paradisului, în paranteză ghilimele climax, se scrie k lui i m a x închid ghilimele, închid paranteza, opera unui autor cunoscut sub numele dat de titlul operei Ioan Climax. în paranteza circa 525-605, închid paranteza, în românește Scărarul și care a fost tradusă în aproape toate limbile europene. Ghilimele, scara paradisului, închid ghilimele, este simbolul efortului continuu, în paranteză, însoțit de o permanentă meditație asupra morții, închid paranteza, necesar pentru a ajunge la o anihilare a inteligenței și la o totală impasibilitate, în paranteză, apateia, se scrie ap-a-t-h-e-i-a, -A închid paranteza, prin meditație, încheiat notă 1. Fondatorul școlasticii bizantine, căruia logica lui Aristotel i-a furnizat argumentația formală pentru susținerea și demonstrația unor teze dogmatice, a fost Leontios din Bizanț, în paranteză 485-543, închid paranteza. Dar principalul reprezentant a fost Ioan Damaschinul, în paranteză Ioannes Damaschenos, se scrie D-A-M-A-S-K-N-O-S, 675-749, închid paranteza. Marele teolog al Bizanțului epocii pentru care singura sursă a adevărului este revelația divină, căci tot ce există în lumea sensibilă și spirituală, precum și permanența și ordinea și armonia lumii, totul presupune existența unui creator. Adevărurile teologice sunt dovedite de studiul naturii, prin urmare nu există o opoziție ireductibilă între rațiune și credință. Opera majoră a lui Ioan Damaschinul, izvorul cunoașterii, este o grandioasă sinteză a patristicii bizantine, o amplă și metodică expunere a doctrinei oficiale creștine, așa cum a fost formulată de concilii și de părinții bisericii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Prima parte, urmândul pe Aristotel, conține definiții ale unor concepte, în paranteză ființă, substanță, ipostază, închid paranteza, care filozofului îi sunt necesare ca apostulate pentru construcția sistemului său teologic, a doua vorbește despre erezii, enumerând aproape 100. A treia, intitulată despre credința ortodoxă, este un adevărat și complet manual de dogmatică. Logica lui Ioan Damaschinul, în paranteză supranumit, ghilimele, Toma din Achino, se scrie aqui o al Orientului, închid ghilimele, închid paranteza, a fost adusă și în românește, în 1826, în paranteză, conform o mare punct Nistor, închid paranteza, încheiat notă 1. Cu secolul al IX-lea începe cea de-a doua perioadă a filozofiei bizantine. Contactul îndelungat cu gândirea platonică și aristotelică, în paranteză și îndeosebi cu neoplatonismul, închid paranteza, a făcut ca preocuparea teologică de fundamentare filozofică, de argumentare și apărare a dogmei creștine să nu mai dețină preeminența. Gândirea filozofică va câștiga acum o oarecare autonomie față de teologie. Astfel, chiar și teologul și viitorul patriarh. Fotios, care avea o predilecție deosebită pentru Aristotel, preocupat fiind în special de logică și dialectică, prezenta în cursurile sale de la universitate și discuta cu multă libertate și îndrăzneală problemele categoriilor nominalismului și realismului. În paranteză, cursurile sale erau frecventate și de studenți veniți din Egipt, Babilonia, Persia și chiar din Occidentul Latin, închid paranteza. Cel mai mare filozof bizantin, Mihail Pselos, profesor la Universitatea din Constantinopol, poligraf, om de stat, prim-ministru al Imperiului, a fost un om de o foarte vastă cultură. S-a ocupat de alchimie, de astronomie, medicină, literatură și istorie. A comentat categoriile lui Aristotel, dar marea sa admirație mergea spre Platon, al cărui Timaios l-a comentat de asemenea. Pentru Pselos... Studiul logicii și fizicii lui Aristotel reprezintă două stadii pregătitoare pentru studiul metafizicii, care pentru filozoful bizantin pornește de la principiul cauzalității și al determinismului universal. Fiecare lucru, ființă sau fenomen, își are cauza sa. Cauza primă este Dumnezeu, care însă acționează prin intermediul fiecărei ființe sau fenomen. Dar nici divinitatea și niciuna din cauze nu pot fi cunoscute cu ajutorul rațiunii. Deasupra acesteia stă intuiția, singura care poate duce la cunoașterea directă a lucrurilor, în timp ce de Dumnezeu te poți apropia prin asceză, prin extaz și prin ghilimele virtuți politeice, închid ghilimele în raporturile cu semenii tăi. Cum însă viața contemplativă, atribut al laturii impasibile a sufletului, se referă la viața viitoare și este inaccesibilă rațiunii în viața pământească este de preferat acea latură în stare de asimții a sufletului care împreună cu trupul alcătuiește omul politic și social. Aceste idei ale lui Pselos, tot atâtea încercări de mediere între opiniile anticilor și tezele credinței creștine, i-au fost inspirate de filozofia neoplatonicianului Proclus și îndeoseb de Plotin, pe care îl prefera tuturor celorlalți filozofi. Ghilimele, pentru că este cel mai mare filozof pe care l-a cunoscut lumea, singurul care a atins limitele extreme ale gândirii, singurul în care se poate vedea precursorul creștinismului, prin doctrina sa despre justiție și despre imortalitatea sufletului. Și pentru că el a înțeles că nu totul depinde de raționament, ci prin intuiție el s-a ridicat până la unicul. Închid ghilimele, în paranteză, conform Tatachis -t -a -a se scrie T-A-T-A-K-I-S, amic pămic punct, e mare punct, brehier, închid paranteza. În felul acesta, opera lui Pselos a constituit ghilimele punctul de plecare al acelui curent de filozofie platoniciană, care prin pleton se scrie pălăie tăhănă și pesarion se scrie băie săsă Ionă, s-a propagat în Italia renașterii și în restul Occidentului, închid ghilimele, în paranteză emile brehier, închid paranteza. Ioannes Italos, în paranteză secolul XI, închid paranteza, Discipolul și succesorul la catedră, al lui Pselos, a dus și mai departe emanciparea filozofiei de sub tutela teologiei. Cunoscător de săvârșit al lui Platon, Aristotel și al neoplatonicienilor, ale căror doctrinele profesa de la catedră, preferându-le în mod declarat învățăturii părinților bisericii, a fost acuzat de erezie, condamnată de sinod, scos de la catedră, iar scrierile lui au fost anatemizate. Vezi notă 1. Citesc notă 1 cu toate că însuși ghilimele împăratul Mihail al VII-lea îi era favorabil, iar patriarhul Eustratios, cel care l-a închetat a fost câștigat de ideile lui, închid ghilimele în paranteză bu mare punct tatachis, închid paranteza încheiat notă 1.